Pensamos o movimento como unha acción que se dispara cara adiante, inda que tamén pode ser cara atrás. Como voluntarios, interesa eludir esta última acepción. Movémonos cara adiante e o facemos cun sorriso. O facemos por vontade propia, porque nos peta, porque estamos no mundo e queremos facer deste lugar algo mellor. A importancia de, deci de decidirse a actuar, de reflexionar sobre o que nos rodea, de mirar máis longe do noso embigo. Pensá por un anaco. Que podes facer polos demais? Canta riqueza pode xerar co teu tempo? Infórmate, participa, axuda e móbete. Porque entre todos podemos mellorar o mundo? Non é unha utopía, é unha ilusión. É con ilusión, amigos, todo é posible. Benvidos son a posibilidade de aproveitar a nosa enerxía. Fala Falo Elército. Volun Radio, a radio do cuarto encontro de centros solidarios. A palavra, de ilusión, e iso que se respira hoxe aquí. No Cis, Galicia, en Ferrol. Estamos a celebrar o Congreso Galego de Voluntariado. A pregunta é clara. construimos e aquí estamos, rapaces e rapazas, profesores e profesoras dos Centros Educativos de Galicia cos nosos kilos de legumes. Saúdelles, Paloma, pero sei que algún se está a preguntar por que legumes e non chocolate ou mandarinas, pois escoiten o que as nosas compañeiras Carina e Leti des van a contar. Lentellas, garabanzos, altramutzes e un longo etc. Son heróis, son poderosos, son os legumes. Están ben ricos, pero ademais nacen con espírito voluntario, xa que gustan de almacenarse durante longos períodos de tempo sen perder o seu valor nutritivo. Estes pequenos heróis poden sacar a xente da pobreza rural. Isto é porque a súa colleita pode ser por autoconsumo ou para venta. Poden cultivarse en xans pobres e valen como forraxe animal. E desimaginando que potencial poden ter para cambiar o mundo... É verdade, son seres poderosísimos Como teñen moitas proteínas e minerais Poden mellorar a saúde e a nutrición das persoas É un alimento ideal para celíacos e para os que andan con colesterol alto e chan, chan, chan Un dos seus poderes estrela é mitigar o cambio climático Xa que reducen a dependencia dos fertilizantes químicos contribuindo a un sistema de producción máis hostible. Ai, que fame! Desfame, pois toma dúas cuncas, ou máis ben, unha receita. Unha receita? Sí, para humus. Podemos reunirnos unhas seis persoas e só faría falta garabanzo, salsa taíni, sal e comiño moído. Non vos esquezáis do zumo de limón, do pemento doce, do chorriño de aceite de oliva e da auga. Radio Noano dos Legumes Un gran tempo, un grana atención, un gran amor. Con todos vostedes Alba e Laura, Crónica do Congreso Galego de Voluntariado. Un novo encontro de Redes Solidarias de Centros. Chegamos sobre as 10 e xa tivemos ao primeiro entrevistado. José Manuel Rey Varela, consellero de Política Social. Son necesarios porque axudan a intercambiar experiencias e axudan a valorizar o que o voluntariado fai pola sociedade. É invertir unha parte do teu tempo en axudar os demais. Esos valores forman parte dos valores de Galicia, dos valores dos galegos e das galegas. Logo nos registramos, ali nos deron as camisetas e as acreditacións e chegou o momento dos legumes. Había quilos e kilos de legumes para o Banco de Alimentos de Ferrol. Arrancou este proxecto para construir entre todos cun imitado de excepción, César García. Contou-nos moitas cousas, entre elas como se pode ser mellor persoa. A conferencia gustou moito. Foi interesante. Moi ben, moi ben. A mi me moi interesante xa que César García é o medio de vida. Foi bastante interesante neste encontro. Estou alucinada da, do montón de xente que hai, do compromiso dos xóvenes. E me gustou moito a ponencia de césar Rincón, porque creo que dou claves moi importantes aos rapaces para afrontar o voluntariado con un espíritu creativo, con un espíritu positivo. Logo chegaría a curtametraxe documental, Vida de Rubén Ríos freito dun preciso proxecto Con vida, eu unha das intencións tanto do meu equipo como a de mim mesmo dentro do primeiro momento era unha visión distinta Non eu creo que hoxe en día en calquera eido profesional o que te adiques tens que eh, mostrar evidentemente ganas, ilusión, forza, compromiso e formación pero sobre todo Como aportar unha visión distinta á sociedade na que estamos vivindo a través das persoas con diversidade funcional, non? O que non quere dicir que non tivéramos fame. Comemos, bebemos e visitamos algúns stands cheos de, de voluntarios e xente disposta a cambiar o mundo. Chegou a presentación do proxecto Móvete. Accións voluntarios nos centros CIP a Pomba, CIP das Fontiñans, CPI da Cela. Agardamos que o pasara desven e contamos con vós para outro ano. E agora imos comenzar con este rap tan original Que vais sobras legumes que non é tema de costume A parte de que teñen bo sabor, todas son boas para o corazón E ti moitas debes comer, se boa saúde queres ter Lentellas, garbanzos ou frijol, todas as legumes son o mellor E se queres un bo alcume, come moitas destas legumes Ola, que estás comendo? Legumes E iso? Como que é iso? Os legumes tan nutrientes, contribúen á seguridade alimentaria, promouen a diversidade. Ei, hey, que fas? Que vou fazer? Comer? Como que me acaba de dicir, xa non hai dúbida. Ademais, como decía a meña boa, se tamas legumes, medrarás a tos cumes. Falabamos ao principio do movimento cara adiante, e disso sabe moito seis palombas, seis dar fontinhas e o CPI virxe a cela. A Dirección Geral de Xuventude puxo en marcha este ano o proxecto de voluntariado Móvete, que se presentou no Centro Educativo de Monfero. Escoitamos a directora do CEPI, virxe da tela Camino Pereiro O proxecto Móvete no centro supón que o alumnado Se saquen de trasladar as súas aprendizases a contextos reais Que teñan ademais unha utilidade para a vida diaria Ademais, como proxecto Móvete estivo enfocado Cara ao desenvolvemento do mundo rural Supuso tamén unha valorización da identidade cultural e social e, e demográfica da comarca mm. Son grandes todo é camiñar Reconheceré a voz que soa É Paco Nogueiras E lembraré ao alunado de primario do CEIP das Fontiñas gravando a coreografía na cidade da cultura Ao son deste motor musical do proxecto Falamos, fa, falanos Serafín Barreiros Profe do Colexio CEIP das Fontiñas Colaboramos, fixemos un solidariómetro É dicir, unha caixa para recollar alimentos con un punto visual de xeito que se vai vendo se os alimentos medran ou non medran. Así vemos o noso nivel de solidaridade e, e cando se enxe esa caixa, pois entregámolos a entidades con, con fins social. Non per tempo É a expresión musical do que quere ser este proxecto. Ao meu carón están os compañeros Borja e Carlos, que nos van contar como se traducía na práctica este proxecto. No rural vive xo so natural, é un dos lemos do C.P.I. de Cera, no casacións dirigiron xa defensa do rural. Entre as diferentes actividades levadas adiante, unha delas foi a creación dunha asociación chamada Soño Rural, que ven de presentar unha moción relacionada con suxerencias para activar o rural, que foi aprobada no Concello de Irixoa. Escoitamos ao seu presidente Rubén Fraga, alumno de 5 quinto de primaria, falando sobre os próximos pasos do proxecto Moveti. Pois nós agora vamos ir ao Concello de Monfero para presentar unha moción pa o apoio rural. E esperamos que haia os mesmos éxitos que no Concello de Ixó. Ademais, os máis pequenos recolleron zons como este. José <risa> e Palomba colaboraron ca Protetora de Animais de Vila García. Según conta a profesora do centro, Fátima Iglesi. Eles descubriron aí unha realidade moi dura que é a, de a dos animais desprotegidos. E a partir de aí, en contacto coa protectora, foi cando empezaron a xerar ideas e a facer a realidade que foi o máis interesante. Que foi, pois, unha desas ideas foi facer spots publicitarios para que a xente coñecera a labor que faía a protectora de animais. Ademais, fixaron un pequeno musical. O, pa o país dos sombreiros felices e o recardado foi destinado á protectora de Vila García, así que xa sabedes, os amigos non se mercan. Grazas, compañeiros por esta dose de voluntariado. Uns consellos solidarios e voltamos. O voluntario non pintou un cadro, non fixou unha escultura, non inventou unha música, non escribiu un poema, pero fixou unha obra de arte coas súas horas libres. Aínda hai milagres, milagres demostrables, que os fan facendos. E falanos os novos voluntarios. Voluntario, Gloria Fuertes. A innovación é un aspecto fundamental da calidade educativa. Por isas, as nosas compañeiras Nuria e Uxía van falar dun proxecto, xa veredes. Sí, é o proxecto do profesorado e o alumnado do IES meaño. Xuntos crearon unha empresa sen ánimo de lucro, Maker School, comenzando coa construcción dunha impresora 3D Open Hardware, na que posteriormente elaboran uns produtos, e co diñeiro obtido na venta destes, o donan a dúas UNGs elegidas entre todo o centro. Unha idea preciosa, pero como naceu? Me bueno, Mekerschool naceu un pouco por, por inquianza, inquianza educativa. Eu son profesor de tenoxía e ves como a educación vai por uns, por uns regueiros ou mellor que non son os, os que ti entendes que son os máis máis adecuados. No? Entón, bueno, pois buscas eh, for, formas novas de facer as cousas, no? de, de ensinar e de aprender cor rapaces. No? Como sempre, nestes casos, o importante é a aprendizaxe. Pensamos que había que darlle pois, esa vertente ao proxecto, ¿no? que non se quedase unha cousa sola do centro, senón darlle unha vertente máis social e solidaria. ¿no? Entón, o que fixemos foi eh, pois, diseñar como se fora unha, unha estrutura empresarial e aproveitar esa, esas impresoras 3D que, estamos, que, que montamos no centro para fabricar objetos. Objetos os setos. Eses os setos os vendemos, de feito, aquí estamos tamén vendendo, e co que recaudemos os donamos a, a dúas ONGs ou proxectos solidarios. Un exemplo da conexión que hai entre os diferentes coñecementos. Se trata de que aprender un pouco todas as competencias supostamente que teñen que aprender, se abarca un pouco todas. Por exemplo, hai un departamento que ten que levar a contabilidade, Isto é unha especie de empresa, non? É unha empresa solidaria. e é un departamento que ten que levar a contabilidade. Pois bueno, que mellor que a asignatura de matemáticas para traballar algúns dos contidos que teñen que traballar nessa asinatura e, de paso levar a contabilidade. Isto demostra que as, as empresas tamén pode ser solidarias. Grazas, compañeiras. Menudo proxecto. Continuamos. Música Bolu Radio, creando unha sociedade máis xusta. Já falamos neste programa dos superpoderes dos legumes, pero sabede que teñen vida propia, e se non, escotade o conto de Aldara Roberto. Na leiro do meu veciño vivían dous chicheros na mesma planta. chamao Manolo e Carmen, e eran mellores amigos. Un día aixo das dúas da tarde, un enorme bicho trepou pola planta ata chegar á casa dos dous pequenos chicheros. Manolo, Manolo, mira quen temos aquí, berrou Carmen ao verome. Manolo colleu as súas cousas e fuxiu con Carmen de aquel monstruo. Caminharon ata chegar á parada de Bucenoria e foron á casa da abó a vella Lentella, que estaba enrugada, porque conseguíra fuxir da guerra das potas facía xa moitos anos. Como sempre, con toda a súa historia da guerra, na que un seres terribles a meteron unha pota de agua quente, pero conseguiu xa ir daí co seu amor, don Garabá. Polo radio a Radio do Cuarto, en Contro de Centros Solidarios. Estamos chegando ao final deste segundo volum radio É que mellor forma de pechar que facelo con unha entrevista Compañeiro, que no entrevistado que temos aquí hoxe? Grazas, compañeira Ebe Tanzeira, estudou direito en Vigo e ten un forte vencello como voluntarismo Desde a súa experiencia na Cruz Vermella Lobo tamén foi presidenta da Asociación Brigantium Fai casi un ano que é Diretora-Geral de Juventude. Cecilia Vázquez, benvida e gracias por acompañarnos. Moitas gracias. Que lembras dos teus comezos nisto do voluntariado? Pois que xa casi non me, non me recordo, non recordo moito. A verdade é porque fai 22 anos. Porque eu non parezco tan bella, pero xa teño os meus anos ao lombo. Pero bueno, sí, a verdade é que eu creo que o mellor recordo que, que gardo do, do voluntariado... É cando alguén ao que axudas eh, te das gracias. Creo que eso eh, non hai nada que non hai mellor reconocimiento que, que cando alguén fai eso. Algún anedota da túa experiencia como voluntario que lembres con agarimo? Bueno, pois eh, nese, decir, sería incapaz de resumir nunha sola porque recordo, bueno, pois pues, a verdade é que que moitísimas eh, das aventuras non? porque non deixan de ser aventuras pero aventuras eh, moi, bueno, pues, con moito cariño non recuerdo con moito agarimo todas esas eh, eso, aventuras que, que vivimos eh, pero resumir nunha pois, resulta un pouco complicado ah, non pasa nada claro. <risos> cale o camiño para convertir o voluntarismo nun compromiso común. Bueno, pues eu penso que eso non mo podedes preguntar a min, eso tedes que contar vos, porque vos pois eh, todos vos, todos e todas os que estades hoxe aquí pois, son desos de protagonistas precisamente pois, deste camiño desta construcción eh, do voluntariado, entón eu non son ninguén para responder esa pregunta Pois, grazas Cecilia por acampoñarnos en Boa por facer que este momento do voluntariado sexa imparable eu creo que xa todos están contentos e agradecidos por todo o que se leva feito e, bueno, agradecer Moitas gracias a vos Xa estamos a piques de rematar pero non queremos esquecer a visita de César García un motivador do voluntariado co que tivemos a ocasión de falar Que lo que hagas, lo hagas non por la lógica materialista de que doi esperando recibir algo sino que doi sin esperar recibir nada a cambio, ¿no? Esta es la lógica del, del voluntariado. Entonces, este es un requisito esencial. Independientemente que después psicológicamente te sientas bien e te aporte unha serie de, de cuestiones que eu creo que tamén é positivo que las aporte, pero que non se deben buscar desde o principio. Con tan boas e interesantes palabras, rematamos hoxe aquí, desde o CIS de Ferrol neste Congreso Galego do Voluntariado Construimos. Seímos motivados para seguir, para movernos cara adiante. As legumes nos dan enerxía e nos imos aprobitala. É a enerxía que concluímos e tamén A voz e músico de César Así que cando que irades Moitas gracias a todos Respiro moi deprisa Cando me enfado Si me tranquilizo Respiro máis despacio Hablo moi deprisa Cando me enfado Si me tranquilizo Hablo máis despacio E cando me enfado Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Ah! Yo me tranquilizo si vuelvo a enfadarme. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Ah! Sé tranquilizarme. Radio no Noano dos Legumes. Un gran tempo, un gran de atención, un gran de amor.